Щастието многократно и непреривно. Елша Дай 9 януаря 1932 година. Към 10 часа и 30 минути започна разговор. Вие сте все още непроявени герои. Бог е задържал хубавите работи за в бъдеще. Както човек се развива, трябва да благодари. Това е един дълъг път и понякога човек се обесърчава, но скоро идва в него просветление. Хубаво нещо е светът. Всичко, което върши човек, е само един повод за да може да намери да се доближи до истината. Трябва да познаем Бога навсякъде, във всичко и в слънцето, и в звездите, и в нас. Мнозина днес препоръчват на другите да носят страданията си, но когато страданията дойдат при тях, казват, че е много мъчно и питат няма ли по-лесен път. Всеки може да бъде щастлив, ако научи закона на щастието. Като знаеш да се пълниш и да се изпразваш, всякога ще бъдеш щастлив. Ако ти не можеш да правиш това, всякога ще бъдеш нещастен. Всички философи разглеждат въпроса за еднократното щастие, а истинското щастие е многократно непреривно. Еднократното щастие е щастие, което престава да тече. Тези философи не са разгледали въпроса дълбоко. В една вътрешна школа има правило да бъдете щастливи. Може да бъдете щастливи колкото пожелаете. Можем да ви предадем по 10 кг, по 100 кг щастие. Донесете съдове и шишета. Шишетата ви трябва да бъдат еластични, да не се чупят, когато паднат. Това, което Бог върши сега, хората не го знаят. Ще дойде време да го разберат. Това е една от великите тайни. Всеки човек трябва да бъде поставен при много неблагоприятни условия и да победи. А след това ще дойде благословението. Йосиф е един от хубавите примери за това. Кръвообращението зависи от яденето, а мисълта от дишането. Пиянството е допринесло вреда, понеже не е било на място. Пияният става чувствителен към нисшите духове и те го обсебват. В света ние търсим златото, а това значи следното. Копаем дълбоко, за да намерим хора с будни души. Не чакай да станеш светия изведнъж, без да извършиш нищо и без да работиш. Когато работиш, ще станеш светия. Не си разположен на най-малкото добро. Например, напиши едно писмо на някой познат и го насърчи. Не оценяваш ли малкото? Многото няма да ти се даде. Искате чудеса. Че малко ли са чудесата в нашите екскурзии? На такива височини се изкачваме при големи студове и никому нищо не става. Винаги сме обкръжени с чудеса. Най-малките случки във вътрешния и външния ни живот това са чудеса. Стига да сме внимателни да ги наблюдаваме. В бъдеще ще има да виждате много чудеса. Трябва да се оставиш под влиянието на целокупната природа, на ангелите на въздуха, на целокупното човечество. А не на отделен човек да те морализира. Не се отваряй много за да не се изпариш и за да не изсъхнеш. Но не се и много затваря и за да не затластееш. При моите френологически изследвания, когато поставях 10 стотинки вход за сказките, пълнеше се салонът. Когато поставях 20 стотинки вход, Малко идваха. Числото 10 е щастливо, а числото 20 е нещастно. Ако поставиш 40 лева в ход, то е щастливо число. Ако поставиш 30 лева в ход, няма да ти върви. 30 е нещастно число. Значи числата са щастливи и нещастни. Някой път и безплатен вход да оставиш, а пак салонът може да бъде празен. Не говори на скръбния за скръпта. Не говори на радостния за радостта. На скръбния говори за радостта, а на радостния говори за скръпта. Там е философията. Нашето съществуване на Земята показва, че има някой, който ни обича и колкото съзнанието ни е по-бистро, по-ярко, толкова повече това показва, че някой ни обича. Аз живея, защото има някой, който ме обича. Бог. И тогава в мен се заражда желание да го търся. Аз казвам, зная, че има един, който ме обича. Когато Бог ни изпитва, Той иска да види доколко отношенията ни към хората са отношения към Бога и доколко отношението ни към самите нас е отношение към Бога. Вълкът е временно вълк. Той не е толкова жесток. Виж колко обича своите деца. Вие виждате един лош човек, но това е само временно. Онова, което трябва да се прояви в този лош човек, е божественото съзнание. Целта на любовта е освобождение на човешката душа. А щом не става освобождение при любовта, то не е любов. И значи, че има противоречие. Щом любовта не се прилага за освобождение, тогава тя има обратни резултати. Щом дойде любовта, Отначало могат да ти дойдат и болести, и други страдания. Не се плаши. Тя те чисти. Явява се борба и в тази борба се явяват болести. Радвай се, че си започнал да се чистиш. Любовта е дошла чрез тези страдания да те освободи. И в най-лошите работи вижда и Бога скрит. Философията е там, че и в най-големите противоречия да виждаш Бога. Щом видиш в една болест Бога, тогава болестта изчезва. Стана въпрос за интуицията. Учителя каза, всеки може да развие интуицията си, да познава промяната на времето. Стана въпрос за възпитанието на децата. Абсолютно никакви забележки да не се правят на децата. Само със съзнанието си ще работите. И след време ще дойде детето да ви се извинява. Ние през въздуха изпращаме на хората хубави неща. Най-напредналите на земята ще се съединят с души от шестата раса, които идват отгоре и така двете съединени души в една плът ще работят. Това е идването на шестата раса. Една сестра каза, Учителю, днес чувстваме особен подем в нас, като че ли сме в рая. Една група напреднали същества слязоха да работят на земята и минаха през сел Шадай, и вие използвахте тяхното влияние, а те слизат на земята като работници.